Doamnă Lidia Constantinescu, am plăcerea să vă salut, să vă spun bun venit în Moldova, deși știu că veniți acasă. Vreau să-mi dați un mic reper biografic ca să vă cunoaștem mai bine. Să vă salut și eu și să spun bun găsit. Bine ați venit. Cu aceleași emoții vin de fiecare dată, nu se șterg, chiar dacă ne de mai multe ori. Emoția revederii locurilor natale mă urmărește permanent le spunem ascultătorilor noștri că dumneavoastră sunteți născută Sunt în, în Moldova. Am copilărit la Cimișlia, locul preferat atunci când ajung aici. Am o pornire teribilă începând de când plec de acasă și până ajung aici ajung neapărat la Cimișlia. Pentru că acolo au fost primii pași ai mei, pentru că acolo mă leagă amintirile cele mai frumoase ale copilăriei mele, pentru că cu adevărat, îmi iubesc locul natal și iubesc această parte a țării. Și pentru că acolo ați văzut lumina în zile... Și pentru acolo am văzut lumina zilea. Acolo ați lăsat o parte din inima dumneavoastră, dacă nu chiar toată. De când sunteți la București? Din 40 ne-am refugiat. Împreună cu părinții? Împreună cu părinții. Și am locuit o parte bună la Ciolpan, în zona Snagovului. Eu am mers la studii la București și am rămas acolo. Ce facultate ați urmat? N-am terminat o facultate, am terminat liceul pedagogic. Și ați profesat, As... da? Da, am profesat. Motiv pentru care am și scris pentru copii, pentru că m-am îndrăgit foarte mult copii. Și cum au pornit, sau pornește drumul dumneavoastră în literatură? Am îndrăgit de foarte temporiu poezia. Cunoșteam versuri, sute de versuri, aș zice cu care mă mândream și poate răspundeam mai degrabă în vers decât în proză, la o întrebare. Să și, zi. La și la un bună ziua. Uh, am avut ghinionul atunci, se făceau uh, sărbări și cel care conducea sărbarea cupta și eleve și tineret și, și ca orice eleva în perioada aceea aveam un oracol în care fiecare semna câte ceva, scria câte ceva și avem o poezie, prima poezie scrisă. Întâmplarea a făcut să mă trimea acasă după o vioară părinți, bă, tatăl și fratele aveau o vioară și m-am dus după o vioară acest caiet a căzut în mâna colonelului care conducea corul l-a răsfoit și a dat peste această poezie În Înapoiindu-mă m a întrebat, tu ai scris poezie asta? Da, eu oarecum jenată de... Tu ai scris poezie? Da. Nu cumva ai luat așa un vers de colo, de colo și ai făcut poezia la care eu am rămas puțin descumpănită. S-ar putea, mi-am zis, să fie așa pentru că știu prea multe versuri și nu mai știu dacă cumva am împletit această poezie din versurile și am încetat să scriu. N-am mai avut curaj. Mai târziu am încercat, pe la 30 ceva de ani, n-a fost chip să public nimic. Și am rămas cu poejoarele pentru copii de data asta, stoc, pus-o deoparte. Nu ați publicat pentru că nu ați avut posibilitate materială? Nu, sau pentru, pentru că, că era, perioada, era perioada în care te cam respingea și fiecare avea așa așa. Am răzbit foarte greu cu o poezie tehnică utilă foarte mult copiilor școlari și preșcolari. Prima carte asta a fost. O carte cu poezie tehnică, de fapt, memotehnică. Poezie care venea și reprezenta forma geometrică, mărimea, culoarea, construcția pe plan orizontal. Era cu totul nou și nu a rămas pentru că poezia nu se poate traduce nicicum. Este foarte încorsetată. Respectând și regulile poeziei, respectând și formă și culoare și mărime, este foarte greu de realizat. Și atunci nu se poate nici traduce. Și a rămas. Cu această carte care a fost primită, la început, editurile m-au pus să duc de la Ministerul Învățământului, aprobare, că este utilă, că nu este foarte greu. După această carte, Iul mi-a spus atunci, știi, dacă ai să scrii numai șase poezii din astea, niciun redactor nu poate să-ți mai aducă niciun vinăire. Bineînțeles că am scris 28 de poezii, altele. Am refuzat să mai scriu, pentru că se scriu deși mi-a recomandat-o învățătoare. Ar fi bine să le puneți pe alfabet și noi să predăm după ele. Dar am mai fost în stare, pentru că foarte greu să realizează. Deci cu această carte am deschis drumul și după aceea am publicat. Ați fi făcut și dumneavoastră un fel de abecedar, de albinuță, dacă da, cunoașteți da. cartea da, da, poetul da. Grigorie Vigiaru. Da, da. Foarte da. utilă și pentru foarte, cei mici. Și da, foarte utilă. Chiar vreau să o reeditez acum pentru că are o paletă largă de folosință. Ea poate fi fie desenată de copii, figura geometrică, după cum spune poezia, fie poate fi asamblată, poate fi fie decupată, poate să fie colorată de el și decupată, și... sau poate fi color... adică o paletă foarte largă de folosință. Ați făcut un pic și din cele ce nu reușeau părinții, și mama în special, da. să-i dea copilului în cei șapte ani de acasă. Am, am avut satisfacția să am o fetiță care era dotată, dar nu avea curajul să spună o poezie. Surpriza mea a fost că demonstrându-le un șervețel de hârtie, îndoindu-i vârful pentru că trapezul nu se predă decât la o anumită vârstă, am îndoit acest vârf de șervețel, adică l-am făcut mai întâi în două pe diagonală, am întors un vârf și am zis un triunghi cu un vârf tăiat. Eu o să totuși dau imaginea acestui obiect. O bărcuță pare, îi lipsește un catarg, dar nici pânze are din dreptunghii faca tarmi, din triunghiuri vele, le ridic pe mare în larg, vântul suflet în ele. Această fetiță m-a urmărit cu atenție și a doua zi mi-a spus poezia. Am avut o mare satisfacție și atunci bănuia că va fi mult mai ușor să înțeleagă copilul și poezia și versul și figura geometrică pe care eu vreau să o înțeleagă și să o cunoască. Dar atât Și v-ați compitudinea... debarasat de complexe, ați mers pe drumul poeziei sau nu? Da, atunci ce s-a întâmplat înainte de a apariția acestei cărți? Directoarea mi a spus: Știți, e un concurs organizat de Ministrul Învățământului și Revista Femeia. Cine vrea, și știa că eu cât de cât îl scriam să participe la concursul ăsta cu poezie pentru copii. Și am participat la poezie. Ei, norocul meu a fost. La început erau pentru tovarășul, pentru tovarășa, pentru partid, pentru premiile și începeau mențiunile, 1 și 2. Am avut satisfacția să iau mențiune 1. Aceasta a fost uh, eliberarea mea. Și, să și a mai în mai scrie, scrie, da? A mai scrie, pentru că a fost așa o bucurie. Poate că nu se poate descrie în cuvinte bucuria care am avut-o. Am simțit că toți porii mi se dilată și că din ei emană ceva din organismul meu. Nu știu, probabil că erau ceva, un aparat cu infraros și cu ceva, se vedea că uh, niște energii se degaje Așa o mare bucurie am avut. Și nu mai m-am oprit atunci. Ce cărți au urmat după uh, felinar... marea dumneavoastră da. bucurie? Da. Felinar de licurici. Tot uh, pentru copii. Știți că Clopoței și poetul nostru Leo Butnaru are Papucei cu felinare. Da? O carte. Da, uite ce frumos titlu. Uh... Playa vine, aia pleacă, ciupercuțe colorate, mai multe cărți care mi-au apărut după aceea și trecine Măprutu. Mai târziu am scris, după ce s-au schimbat puțin lucrurile cu dorul de casă și de, de casă, de, patrie, de o parte în sfârșitare, pe asta a țării. Apoi am scris și Spini din Călcâi, romanul în care sunt cuprinse trăirile aceste de ale mele. Sunt lucruri pe care nu se poate să nu le știi și să nu te emoționezi. Dumneavoastră, considerați că v-ați înălțat pe niște rădăcini amare? Da. Și cred că înălțându-te pe aceste rădăcini poți să dai ceva mai bun decât cel care nu are așa o rădăcină suferindă, să-i spunem. Și că totul i-a mers bine în viață. Imaginația, unor joacă feste. Sigur, ficțiunea într-un roman, într-o. e binevenită, dar când nu există ficțiune și există o realitate pe care poți să desfășori, cronologie, dacă vreți, este cu totul altceva. Narrațiunea acestui roman, bănuiesc că a fost mai mult decât realitatea, a fost Absolut. destinul Absolut. părinților Absolut, familie. și familiei. Familie, adică... Da, da, da. Chiar și pentru treceni, mă putea un, un, un motor care i-am respectat pe acești părinți care au durat mult. Pentru noi cinci copii am fost mai, nu mai puțin decât cinci. Și acum, după ce nu mai există, respectul pentru ei îl am și îl voi avea. Ce emoții? E o întrebare banală și totuși vreau da. să vă întreb ce emoții încercați dumneavoastră acolo, departe de casa părintească? Și ce emoții încercați când reveniți la Baștina, sigur că emoțiile ajungând din acolo se mai stompează oarecum. Dar când pornesc de acolo încoace, sunt emoții mari. Voi la ce mișlia. N-am putut să-mi stăpânez. M-am jenat de oameni. N-am putut să-mi stăpânez lacrimile vorbind despre oraș, vorbind despre mine, vorbind despre ce s-a întâmplat, bucurându-mă în același timp că ajung din nou acolo. Și de fiecare dată când îmi apare ceva, gândul, primul meu gând este cum să ajung. Să dau cărți copiilor acolo Vă mai cunosc? și mai amintesc de părinții da, dumneavoastră? Da, da, da, da, Așa am descoperit că S-au schimbat multe lucruri Și eu când am plecat De la... Am venit de fapt la alunelul Ca să public ceva și eu Ziceam în truc în revistă Și doamna Galina mi-a spus zice, Când a aflat că suni și miș A fost un moment extraordinar Și pentru asta am mult respect față de, Galina -am, Precup Precup, da Doamna Constantinescu aici putea să veniți sau nu? Dar la a trebuit să mergeți. Mâine la ora 9 aveți o mașină, merge și doamna Claudia și să faceți acolo o întâlnire. Noi îi dăm telefon la școala Ion Creangă și totul o să fie foarte bine. N-am putut să spun mare lucru. Am descoperit în sfârșit unde era, unde fusese cele două corpuri de casă. Am aflat că la cea mai puternică a pus un excluzit și a aruncat în aer, dar satisfacția mea a fost mare în momentul în care am văzut că pe o parte a acelui teren unde au fost cele două case, s-a înălțat o librărie. Și am zis, voi veni aici și voi oferi cărți copiilor. Și asta am și făcut. O bucurie uh, nu știu cum să zic, paralizată de o durere. N-ați încercat uh, sentimentul durerii că nu vă mai privesc casele, restele casei Da, adică am, am, da am, am, Dacă aș fi găsit una din cele două corpuri de casă, cred că aș fi îmbrățișat-o, pur și simplu. Aș fi dus așa lângă ea și aș fi întins palmele pe colțul casei, pe o parte a casei și aș fi îmbrățișat-o de bun sosit. N-am avut această bucurie. Ele au fost sfârșit, uh, să șteargă urma. Cum și cu ce unitate de măsură ați putea măsura dorul de casă? Și în cap el vreo. Nu, îmbrou... nu poate fi măsurat. Eu am avut și o săptămână de nostalgie și nu știa ce am pe la 11 ani. Au venit medici și m-au consultat în oameni dar eu o săptămână nu m-am dat jos din pat și apoi atunci și-au dat seama părinții că eu eram nostalgică după locurile natale. Care a fost pastila care v-au administrată? Nu mi-a administrat nicio pastilă. Timpul M-a liniștit. După o săptămână de zile am început să-mi revin, au venit copii pe la mine, m-au antrenat. Dar aici v-au rămas prieteni de copilărie? La Cimișlea? Da, nu-i nu mai am, nu-i nu mai, nu mai știu. L-am întâlnit aici pe Petre Cazacă, care după un an de zile a dispărut. L-am pierdut, adică ca om. Și el a zis, a, sigur că da. Cum să nu cunosc familia Constantinescu? Uitați aici, a fost, s malo de-aia nu vă, și ți-a făcută poșta și i a făcută librăria și este a făcută. El a fost cel care a fost prietenul fratelui celui mai mare. Ne-am jucat împreună, era un deal așa mai înalt, acolo unde aveam căsuțele și n-am să uit și nu voi uita. Sâniușul, derdelușul care ducea până în centrul pieței. Cum ați regăsit dumneavoastră acum locurile natale? Lucrurile natale, în primul rând, pentru mine, biserica era mult mai mare. Văzută coi de copil. Mult mai înaltă. Gardul mai înalt. Acum este o altă biserică? Sau biserică, e rinăvată? E aceeași biserică, dar acum e mai micuță. Ochiul de copil o vedea mai mare. Acum e aceeași biserică. Am vorbit și cu preotul, m-am dus. A doua oară când am venit, parcă și-am oferit și niște minte biserice și câteva lucruri așa care să erau necesare. Impresionată totuși de faptul că această biserică mai există. Pentru că șoferul mi-a spus, știți strada? Dacă o să ajungem la biserică, o să știu. Nu mai să mai fie biserica. Și până am ajuns, am stat așa cu inima strânsă. Biserica a existat, strada am recunoscut-o, nu mai erau aceleași clădiri. Aici și unde am, la, la lactate, unde am l-am întâlnit pe Petre Cazacu, se pe vremea mea un uh, evreu cu băcănie, cu nu știu ce și ce mi-a rămas copil. Mă duceam acolo și făceam cumpărăturile pentru că evreu era bun negustor și de fiecare dată îmi dădea câte o caramel. Și acolo mă duceam un bombonic, o bombonică, cu caramelă. Adică amintirea sa nu se șterge. În primii pași ai, ai copilării, n-ai cum, cum să ștergi această amintire. Gustul pâinii este diferit nu numai într-o altă țară, chiar și într-o altă localitate, și într-o altă da, mahală. Da. Ați sesizat cel da, un da, da, da, al e pâinii? Da, Este absolut altul. N-am să uit, iarăși, pâinile mari, cu unduleurile lor pe margine, tăvile acelea, ca de savarină, crescute în alte, mari, albe, și cu coaja pe care o mâncam cu mare plăcere, mai mult decât miezul și deci mi-a rămas și cozonacii care îi mama, mama, mare. față de aici când, și din ce în ce gustul pâinii din altă parte e altul, dar acum e cu totul altul. Ați găsit loc în creația dumneavoastră pentru această palmă de pământ pe care în virtutea destinului ați fost nevoită să o părăsiți? Da, sigur că da. În acest roman Spinii din Călcăi am foarte multe amănunte și momente de emoție puternică. De exemplu, ne-am refugiat să plecăm în două ore, în două căruțe puse la dispoziție de primărie. Și s-a întâmplat să alergăm și peste lanurile de greu, să sfărăm sub roțile căruților pâinea acelei veri. Iar la podul de pe la Leușen, în trecut, nu știam eu, copil fiind, de ce se înalțat așa de sus apa. Într-o parte și într-alta a podului izbucnea așa, parcă un vulcan. Și mi-am dat seama, când părinții i-au ridicat privirea spre cer, era un avion cu semne românești, care bombarda podul. Norocul nostru că n-a nimerit podul. Dar, pe partea cealaltă, era așezat pe mal mitraliere și atunci am văzut primul olazion în care le-au doborât. Mi-e greu să vă întreb, deși nu am încercat sentimentul ăsta al înstrăinării de casă, de sat, oricum mi-e greu să discut cu dumneavoastră la această temă pentru că întotdeauna amarul prevalează. Da, da, da. Oricăror bucurii uh, ți le-ar oferi viața în altă parte? Durerea mare care a urmat după această dezrădăcinare a fost boala unui frate care, în momentul în care mi-am refugiat pentru că aveam aceste căruțe cu noi, pe care tata a rugat pe cei doi căruțași să îi le dea, că n-aveam cu ce să ajungem la destinație unde am ajuns. A venit după aceea la urmă, că aprecia Petre Casacu în 41 când s-a revăcat oricum, și-a plătit căruțașilor căruțele. Era un om foarte corect tatăl meu. Deci, noi ne deplasam cu vagoane marfare. O parte erau caii și căruțele, și o parte eram noi. Bineînțeles, condiții sanitare nu erau. Și de câte ori se oprea și făcea o pauză mai mare, trenul, fiecare alerga pe unde putea pentru niște necesități. Frate, unul din frații mei, de genă să nu fie văzut, să a sub tren. Și trenul a pornit. Mergea foarte încet la început. Cu bună intenție mergea așa, ca să nu cumva să se creadă că cine știe ce valori sunt. Să aibă neplăceri. Cel care conducea trenul. Și atunci s-a întins între șine. Și a trecut trenul încet, încet peste el. Dar șocul de atunci l a costat mai târziu. Viața nu i-a oferit totdeauna lucruri prea plăcute și nici nouă celorlalți. Dar, la punctat acel moment cumplit, deja a luase cu crucea roșie că se rătăcise, tata a din tren. Și tocmai că îl urca într-un alt tren de persoane și atunci l-a recuperat. Dar copil fiind, el mai mare cu doi ani ca mine, n-am să uit figura lui. Atâta spai m am citit atunci în ochii lui, deși copil eram, am rămas soluită de cum arăta bietul copilului. Sprâncenele zbrălite, părul parcă nu mai era lui, ochii, parcă erau sticloșii, era cu totul schimbat, deci a trăit o spaimă complet. Mai târziu, un timp, a fost a, trimis să-și facă armata la aviație și se vehicula ideea atunci că vin, vin, vin americani, că sunt. Și, și a vrut să și fugă cu un coleg cu avionul. Și au fost depistați și bătut îngrozitor și au mai avut alt șoc. Și mai târziu a fost bolnav de nerviu, Scriu despre el aici. Cine au fost părinții dumneavoastră și... Cum au încercat să vă păstreze și să vă cultive pe mai departe sentimentul micii patri. Eu cred că ei de foarte multe ori ne-au vorbit, dar uh, comparația care am făcut-o între perioada care am locuit aici și după aceea a mai fost și perioada foamei când uh, eu nu mâncase mămăligă până am venit aici unde ne-am refugiat. Când mâncam ligă, poate nu crede nimeni, dar asta e realitatea din semințe de mătură și din mazăre și cătea ca un bolovan în stomac și nu se putea să nu țin întorci gândul către perioada în care ai fost atât cât s-a putut o crotită cu pâinea pe masă cu tot ce trebuia. În toți anii aceștia am avut uh, sentimentul că aș fi putut fi alt om dacă n-aș fi fost dezrădăcinată. Aș fi fost un om sănătos și am probleme de sănătate pentru că N-am fost hrănită cum trebuie, n-am fost îmbrăcată cum trebuie și de aici toate necazurile. Adică această dezrădăcinare a punctat toată familia pentru tot restul vieții. Mai era și dorul care vă marca dorul, da. infinit, da, da. ființa dumneavoastră. Da, eu am, totuși am fost, deși aparent față de sora mea, Eram foarte sobră și mai puțin plăcută pentru cei din jur. era mai expansivă, mai zâmbitoare, mai frumușică, în niște calbaște, în sfârșit. Eu am avut mai multă sensibilitate decât ea. Și nu ai fi crezut pentru început treaba asta. S-a dovedit mai târziu, când fiecare din, din părinții a avut nevoie, din frații a avut nevoie de mine și eu am fost cea care... Toată această perioadă, când de acum m-am înălțat și am avut un serviciu și am, a trebuit să alerg. Și pentru fratele la 32 de ani, trebuie să alerg, să-i duc de mâncare, să-i duc îmbrăcăminte. Și n-a fost ușor din București să alerg fără o mașină, fără nimic, iarnă, vară, cu sacoșele, să te duci și să-i să porți de grijă. dau așa un exemplu. Și mama avea o pensie, până la urmă, tata mai mare decât ea, l-am pierdut mai repede, o pensie de urmaș. A fost foarte greu. Foarte greu.